A Lukács írása szerint való szent evangélium, tizedik fejezet. Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldi azokat kettőnként az ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahová ő menendő vala. Monda azért nékik, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Menjetek el! Íme, én elbocsátlak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne hordozzatok erszényt, se táskát, se sarut, és az úton senkit ne köszöntsetek. Valamely házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességtek azon marad, ha nem, tire tér vissza. Ugyanazon házban maradjatok pedig azt evén és iván, amit ők adnak, mert méltó a munkás az ő jutalmára. Ne járjatok házról házra. És valamely városba bementek, és befogadnak titeket, azt tegyétek, amit előtök beadnak. És gyógyítsátok a betegeket, akik ott tesznek, és mondjátok nékik, elközelített hozzátok az Isten országa. Valamely városba pedig bementek, és titeket be nem fogadnak, annak utcáira kimenvén ezt mondjátok. Még a port is, amely reánk ragadt a ti városatokból, itt köztetek, letörőjük. Mindazáltal ez legyen, tudtatokra, hogy az Isten országa elközelített hozzátok. Mondom pedig néktek, hogy a Szodomabeliek állapota tűrhetőbb lesz amanapon, hogy nem azért a városé. Jaj néked, Korazin, jaj néked Becsaida. Mert ha tírusban és Szidonban lettek volna azok a csodák, amelyek te benned lőnek, régen és hamuban ülve megtértek volna. Hanem tírusnak és Szidonnak tűrhetőbb lesz az állapota az ítéletkor, hogy nem négtek. És te, Kapernaum, mely mind az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz le És aki titeket hallgat, engem hallgat. És aki titeket megvet, engem vet meg. És aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. Visszatére pedig a hetven tanítvány örömmel mondván. Uram, még az ördögök is engednek nékünk a te neved által. Ő pedig mondanékik: Látám a sátánt, mint a villámlást lehullani az égből. Ímé adok néktek hatalmat, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat néktek. De azon ne örüljetek, hogy a lelkek néktek engednek hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti fel vannak írva a mennyben. Azon órában örvendeze Jézus lelkében és mondda, Hálákat adok néked, atyám, mennynek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott az én atyám. És senki sem tudja, kicsoda a fiú, csak az atya, és kicsoda az atya, hanem csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelentetni. És a tanítványokhoz fordulván, mondja ő magoknak, boldog szemek, amelyek látják azokat, amelyeket ti láttok. Mert mondom néktek, hogy sok próféta és király kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket hallotok, de nem hallották és ímé egy törvénytudó felkele, kísértvén és mondván, Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ő pedig monda annak, a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Azt pedig felelvé monda, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Monda pedig annak, jól felelél, ezt cselekedd és élsz. Azt pedig igazolni akarván magát, mondja Jézusnak. De ki az én fele, barátom? Jézus pedig felelvén mondja, egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy szamaritánus pedig az úton menvén, odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván bekötözé annak sebeit, olajat és bor töltvén azokba, és felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadóházhoz, és gondját viseléné ki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának és mondanéki: ki, gondot rám, és valamit ezen felül reálköltesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Azt pedig mondta, E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Azt pedig mondta, az, aki könyörült rajta, mond azért néki Jézus, eredgyel, és te is aképpen cselekedjél. Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban, előállván azért monda: Uram, nincs -e arra gondot, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondja azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondanék Jézus. Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőre.